تکه ګورین چې راغورین چې موږ د انسي مناکې شهګره نه سلام چې قوم ته یې درمو کړی هغه داستانخه خو مور پسې وانه موږ له یو پندرا دستانو انکه موږ وهه ستاسو د داسکان څخه په مخ سنې ټکي دا کړئ زه تاسو د ناستار ورنه نه او چې تدې وي دې په واستانه وړ کوشش ته نه په بدنهخلي ځواونه نه لږه یو سړی با تا پری زمون تر تر خانه میدان بغیره تقاوم ده یعنې دا دمو بغیره تل <سؤال> چې ډېر اکثر د خلکو نه سوداګان یو سي نو په په موټر کې راشي او سوداګر د مو کار اور کې دوی خدای نه پیسې دلته ولاړې ګمې پیسې نه هغه جزبزی سلامونه ده کې دغه مکې ځوان لري کته امر کوم خپل رضایو ځار کا کتن تا مونږ د خانه د کواندار ما ته پیسې درسی سمه سلام سلام زمو دا سر کوزمات خانان د ما بدیش ری بس دا داسه د دي دي پیدا کیوزه ور ما او په چمکه په خان ز دې کې او هغه خلق سره لاله کې د ګنګټم را نه ده د 1030 ګرګي د ګنګټم را هي سيته نيستا سر بل چاسما کې ستي هم سر بل چا باندې پټندروه تو سره مستا سره ما ملي خامنه پیسې وې نو غریب سړی زنده ډوره په هغه خانڅه کې خان بس په څو پټندروه هغه چا باندې بسو سګي دا خام نه یو غریب سړی دی سړیتوب دی دا تاسو حقیقت دی زګا د موزیکي خوانان مونږ نه کوي بغیرته غریب سړی روډی نه سيده ودی نه س غریب سړی کې بس سړیتوب دی چې تاسو راټنګی کی نستا تاسو یې وور کړي خام وغور چې دای وځما تاسو یې وور کړي دا یې شو شماندا دا یې راته قمنوري اما دا به شي کلیډر یو د سر کوزنه نگل راتون گنگا پاندی چنمی خانی بی غیر تا بی الا من شااللہ مگر کبک بے ایدار اچھا تا شوئی نو دی خلق میں جوڑی ما سری و آنها سری و بیتا پری دی نو نو مشایب علیہ السلام ای اوکفل بې مان نه پوره ورته ګټې مکه او نا تکورو منال مفسرین مکه کې دې تاوان کوم نه یو اجي هته په کومه ژوند سمړښنه فې پټه هرڅه دې هرڅه په کومه ژوند نه کنه غو سوده نو په او کنشنلی او سخت حاجی نو گر امان او خلق پا پوکم مانی مشور کرد تاسید امان تاسیل کی پا گوٹ کی دوکان اوس مرد او کچان اے سودار وڑا پوکم مجدن په تنه یې ځان نه ورته چلتا او مشهور بدې څلګ پورته وي او فلکاين کي معنا نه پورا ورکه ونه تاسو نه منل مفسين کمنو کوي وزنو بر قسطاس المستقيم طول کوي په با کنا بار په بوتکل دغه نه د اساب اکثر چې دا وخدای ګیدا ګوت له ځن زوږي دا د ننونه مال کار حنیمه لري خرم شي وی بطګي کول زندهار بطګ ورو خوجهو پاره کاران تا دا نه په پیمانه څو پیګي بغیر د اړخ په لسړون امیده د ګسلمانه به یو نیمه ثومان مثلا 15 ثومان غنې وو دیو سلونی نیمهولیکو چې په اړ په پیمانه پیګي چا نه سلمانه چا نه په څو ساده سرګم کټ کټه نه دا قومون بان چه عذاب راضی داگه امالونه نتیجه ای مزدوران بانی پا دی امال دنرانی چه دی با کارنکو یو سری تنخاق واری حق واری حق راکی و تنخا راکی و کارنکو انت به ازیره لگو لی با تل بلخوا ناو منطوری دا کارنکو داگه اید امال نتیجه خرابه اوزی طول علاقه با دی امال خراب شیده امعاشر داس لیډران معقول چې د دې ته اړتیا واست او حق د استادو حق ته او حقوق داسي دي اوبې ومنه چې سر کوو کام کار یو کار هم چې مزدور له تمه اور کې امدن نیاب کوم کوزي نور ترقی لا اغلا انجام داس به حالات نخنده چې قومونه حالات دي دک شام په دخلافه شروع کې ټول معاشره په فرایوش او هم بېمانه پوره ورکه ولا تکونو من المفسرين چارته نو څام مرسه وزن بالقسطاس المستقيم طول کایه په تل برامه برابر طول ورکه قسطاس تلته وای almost مستقيم برامه وانا تقصمنا صياعهم مكايله مكايله خلقنا سيزونا سيز كم ورکه وانا ارغو کې چې کپڑا غسکین او د پاسه کپړن دی پګس دلته چې کپڑا غسکین یو پرته چې کاکیو باسي بل <سؤال> طرف ته غزو باسي نو چې په پسته چې غسوم رازو ورکین هغه تیوزی نن چې کپړه کا تاسو خياله هغه لنګي او بارا غازي اوتي نو چې تاسو نو د زوانی کوم وکم هه کوم سلوه وهنا ته فسناسا مکه کم مور که خلقول دا غیر سی زنا نا تجارتی خلق موک نور تدویلی شک و نا تاصاو فی الاردی مبسیدین مگر مکه کی فساد که کې دا فساد ده دا معاشر خرابی ناکار مکه واتقل لزی خلق حکوم او یر ایگه داغلوی زاپنا چی تاسیو پیدای کولی یو سری یسو پی سیو کتلی نو سچلشو چی جن درست بیسی گر آر آوان ده خباره اخیرت به دا دمبر ولر اول خو دنیا کې داسې سړی راځو کی, کی. وی لري کې دا الیزا نشتا پیدا کړي ول الاولین او فقانی مخلوق فقانی مخلوق ما پیدا کړي د او تاسو پیدا کړي قال و غیره سودات دوی سره له خبره کې تابانه بچا جوړ کړي مانځل مونږ نه او په خبره د ستانو نو په هغه چې څه کله تارا باندسا قالوهوی ورتدی پا جواب اینکه انما انت من المسحرین پتاخو جادو شویده جادو مطلب داله ونیده دماغ دی خراب دی چا در مانده در کوریده کولی کوریده دی دماغ دی کار نکر انت اللہ بشرم مسلمان تخزمو پشانیو عام ساری و ایم نظننک لمنالکازیبین پتام یقین دی در و جنو په دروګونې زه کښې شته یم په اسکه تعالی نه کې سفن من نه سما هر ورزاو په مون یو ټوټه د اسمان اسمان یوې سف په چې عذاب شونه مون به وویو چې وافیده تارشته و چې عذاب شونه به بس فائده کې چې مرسي به بس پېږي نه فاس خدای نه هر ورزاو په مون کې یو ټوټه د اسما این کن تا من الصادقین که تایی درشتونه کرشتی نموندانی در اسمان سه سر آورده قالا آوردوی دا زمان کارمن اسمان نورون نورون دا زمان کارمن نادخنه ربی آلامی ما تعملون زمان رب خبر دستاسو لامرون آقا چی صفق خیر بکن فکز زبوه دی خلق و پیغمبر تا در جنوه فا خزخم عذاب یوم زلل اول بیلر عذاب در یزی در وزی در یزی در وزی عذاب کراه کلی سخت گرمینا وزی گرمی بی دوم ران چی دا کل چی داسم بلا شو دوب شو رو شو سخت دوب چی وراغ چو خوز شو رجو دی قاد آگی دوانو در طرف نای طور یز رو خط او حوان ور سرای اخوان طور ور تا میداب ترو ور تا بی مجیبه اول یزی حالو هادا له یخ لريز را لا غد په ختم او لريز په خراشت تک ته ور لريز دا ټول ورته ولانو خوشاله کمیسونه ومیسونه وکړه یا ها چې ګور شوور په واره په زرتونو سودې دې لري پاس په ولاه الا مساک نه هم صرف ګور نه کاریدن نو ايشینو نه پکې حیوان جنبې پاد شنه ماشنه نهږي دا خدای قرچرا شیخ قرسو شو زکر نو اوریست تو بیده دیو اوریست پی عزاد ناظر شو خدای پاکتی دا تم در سوک را ورزکی دیو دا گلی سوک ورک دا سلی سوک را دا زلزل سوک را ولی دا سوک چه چی دا زلزل بندک یا بند بند. سلی بندک یا دا خدای د مغادلو دا خدای خواه خدای دی دیو نا اخوه قطا خط کفو کمینا را خلی خمونسر احس دا حضور پاک دعا گانی کردی مِ خدای زمان مرک محر آکی دری دعا گانی حضور یوزیت تریو ما خام منزیو کنو بیه نخل ای پولی و لارو و لارو بیه دعاو کنی مدینه مونو ورکی جمعات تایی مسجد الاجعبه غوی دعا جمعات ایر دعا کڑا خدای زمان امت تول پا عذاب مو حلاکی ایر دعا کڑا خدای خلق بارانی خلق پی مو مسلط که چی دیو تو ختم کی کافران پی مو مسلط که چی دیو نیستو نابود کی خدای پاکی بیرخان دعا سی بے کوم نچی دعا سی کافران پی راشی تولی دریم خلاه دی که جنگ جگڑی پساد نو پیدای که سوال مطا قل هو الخادر و نایه باس آدام علیکم آدام من حوقکم آم من تحتر ارجلکم آو یلبسکم شیعوم و یوزیق باقسکم با سواب وینا دا دی عذاب بدیش دی باکور کی پاگم فجگڑو موتا لگی دی دا فتنه وی په پهانو امهتونه چې بجراي مکړل اغي پول یکم پر ختمې ده د رحمت صرف له لاسان کړې چې پاینا خديو بل مشتو مشت غريبان دا د خدای اعظم ده د حضور پاک دی او قرآن شریف کې یو مې په اګه او ين سکم شيام و يزيق بسکم باصبا خدای د دان کول شي چې برابر معنی اعظم نازل کی خدای د دان کول شتل هم کی خدای د دان کول شي چې اول سلام مشت غريبان او دایو بل <سؤال> تا پاداهوم باندې موطلاش ناراض نو کذبوه دی په دروغجنوی پیغمبر خپل تا عذاب یوم الذل او دوی له عذاب دوریا در دروازه انه کان عذاب یوم عظیم بهشک او دا عذاب د لوی روزه انه فی ذلک العاق فدی خبره کدا قدرت یا نشانه وما كانا سرهم مؤمنو نو اکثر د دې ایمان د ورن کی دې ایمان نه لري په دې خبرو ماين نام بک الله العزیز الرحیم بے شک رب ستاهر خوند قدرت او د غلبه دې اوسم او الرحیم الله دا حضور پاک رسالت اور آغا برسالت دی النحو معجزا رقم شریف تے دا قرآن شریف حقانیت د پاکستان را کوي پلیات دې حضرت حضور پاک باندې چې دې سے اعتراضات کیدایږي جواب ته اشارہ کړي دې قرآن شریف کا مزامین در رسالت پس د توحید او د قیامت ذکر دی نون توحید دا اخده ته اشارا لون قیامت نون رسالت تا پا کیون قیامت آ آ آن توحید با رب العالمین پا دی پھول صورت پا لاسے پا کیراوست تا قرآن شریف صورت پا ختم شد خدا تاکاون با رسالت نا شوروکی دا حضور پاک د پیغم براین چونکہ دا قرآن شریف تا قرآن شریف دا اغم معجزانا و دا قرآن شریف دا بایان نا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبُّ الْآَلَمِينَ دا قوان شریف دا خدای پاک دا طرف نازل شوئره دا غنازلون لی نزل به روح الامین دا نازل کرده خدای پاک پواسطه دا روح الامین سر روح الامین ملیکا دا جبریر علیه سلام روح القدس دا غنازلون لی نزل به روح الامین علا من المنزرین څه خلکو لپاره یې ورون کې شې د خړې راغار نه نه کسرم چې نور پیغمبران ته ووحي راتله تاسو په دې طایدا کتاب نوحي په صورت کې راللیږي چې د خلکو یې راغار نه فرمان نه د لسانه عربی نبی دا په جواب باندې واضح او فصیح کېږي هر پیغمبر چې په دنیا ترالېږي نو دا اغفل جبه کتاب مرته او ما ارسلنا من رسول الا دلسان قومی لیبیننه هر پیغمبر چه خده دنیا تارا لگلنه نو چه کم قوم تعولن دازی دا اغیب دا جبه کی رازی دکه چه اغیب پی پویش اغیب یاشی اغیب اول دا عینشی او بیدوی دا پیغمبر اغا دعوتا و پیغام دنیا تارا سکت اور قرآن د جوړې پات چون کې د عربي ژبه وعلى د فرې کتابه ماربې نه دینه کړلې ده مو دې معنی په سېحه عربي ژبه د عربي خصوصيات ته دا وختونه ما یو د مخکې دنیا کې ډېټولې ژبه کتنې پات پاره وې کمه سېته ته نه فېره دي وکه په دنیا کې د بازاره پسوږي لري او دنیا کې اوږدون جب سي نشته چاغه د قرآن سره دا وکی بیا عربی عربید به قسمه یو تعربي مبیه وي بل عربي م ده د یغونه غجببه عربي مس ده او د حج عربي مبی نه مبیین معهوااض همل او دا د حج تجیی نو معربي مبیله و نهله زبور اوولین ل کتاب ذکر شته په پخواانو کتابو کې پهات کې په سببور کې پهنجیر کې په پخواانو صیفو ک دا ذکرو تیاخیره زمانہ کې به یو پیغمبر یا غسر به یو ټولي کتابه پیغمبر او کتاب چې د جهان قومونو باندې پسروان دی هغه هغه حضور پاک نه نه و بل څو چې په قومونو کتابونو کې ذکر روانه خدای تعالی قرآن شریف د حقانيت د بها دا عام حل چې قرآن شریف باندې پورا پیګینه یو د نخې أولوぞ لم يرقب لهم آية أن يعلم أول ماء أبني سائل أول نح miejsce وإنه لَفِذ وِالأووالين هذه كتاب ذكر دي تتناول aúnไه نحن تتناول كتابه وعلى ذكر كتاب آية ومن يرقب لهم آية ومن الضيكometry تقلل طالب لذاط فأرض في المشاهد شان يعلم أول ماء أبني سائل هذا الكتاب ان چې کوم مسلمانان شروع او ټولو د دې اقرار کوي او چې کوم غیر سلمانان د لغې په ذریکه دا مننه زکه دا رو به 파ره کوي چې کریمني به اټا مورو من الناس بالبر وتنسون عنتكم وانتم تتلون الكتاب افلا تفلون دې د اسرائیل په ټول مسلمانانو او اشتدارانو کوي چې د دین ګورټین دي دا ټینګونه سه حقونه دا حق مخرب تعقې نور ته ده دی دا فکره په خپل یقین مله نو اول د دې کتاب د حقانيت نه خبال چې په قانونو کتابونو کې ذکر دي نو دا چې علما د سائل دا پیژنې دا کوم څوک قرآن شریب باندې پیږې او چې قرآن شریب باندې څوک پیږي تاسو خپل چې د قرآن شریب الفاظ او معانی ته ګورئ عام ځانې ته نو په ایمان نورې خوره مری ونا مزناه ونا بعض الاجمي دا کتاب منازل کړي په عجمي یني عجمي چارابې نو اتلا او په اړه کې کتاب تېش کړي نو دا په ډېر معاش نه آشنا وره د هغه د بیمان اوس باندې چې په مس کده تاج اور کړي عجمي سړي کې په دې احتمال نه رات دا به جوړ کړي ځکه هغه په دې باندې پخپنا په دې پر انکار او تکذیب دی نو په نه ناشنا صورت ته یې هم په ایمان مراله د زغت پهلاج نشتا چې یو سړی خبره باندې پیګو دی جواب نشتا وله هز الله ولاما د العظیمین کدا کتابونه نازل کړي په